A las menos cuarto da mañá en Radio Nacional de España en Ourense e toda la semana na portada de radioliberdade.com. Moi diferente, señores Moi diferente. La primeira vez que dirían algo foi Luna Dirigencia. Algo moi parecido a isto. Todo o cine en Ourense con Manuel Precedo Abrimos a Sanela de sugestións cinéfilas para os próximos días co suave leteo dunha ave que pode aterrar con violencia catártica dunha vida. Asoma o drama de Agnés como So Shakespeare podía fabular. Hamlet eh, de Chloé AO narra a historia de Adnés a esposa de William Shakespeare na súa loita por superar a perda do seu único fillo Hamlet unha historia humana e desgarradora como pano de fondo para a creación da obra de Shakespeare Hamlet A quen estáis buscando? A William Shakespeare No soy diestro en la espera Las mujeres de mi familia vemos cosas ¿Qué es lo que ves? Pois pues a violenta beleza desta película arringa o corazón do peito de tal maneira que o seu terremoto emocional case sente como enamorarse ou cometerse en pai radica en que trata tanto da experiencia de ter un fillo como da experiencia de perdelo. Isto decía David Erlay en IndieWire sobre a película que ademais recibiu no pasado festival de Valladolid na Seminci o Premio do Público e que podemos versa no cine comercial xunto con ídolos de My White Whitegross Edo a historia dun piloto de motos moi agresivo en que ninguén confía o xefe do equipo Asparting en Moto2 ofrece todo un recital de acción que tamén podemos ver no cine comercial xunto co as propostas no barco de Valdehoras Rondallas de Daniel Sánchez Tarévalo e no cineclube Carvalheño Continental 25 Hai s'espeitado o nostro comino O xe te ajute, o xe Buena ziua, oi xo e non esco ma Por solía é un aguacil en Cliúb, a principal cidade de Transilvania, en Romanía. Un día ten que desafiar a un home senteito que vive no xoto dun edificio. Un suceso inesperado creará unha crise moral que intentará resolver o mellor que poida. recibió na Berlinal e o premio a mellor guión e a crítica di que é unha obra chea de sustancia satírica e mala uva. A obra de Rae Jude a podemos ver Ose no Cineclube Carballiño O sea, no Auditorio Manuel María ás oito e ás dez media No Carballiño E xa para o domingo Unha sesión magistral do Cineclube Padre Feijó La Verité, a verdade De Henry George Clouseau E con Brigitte Bardot de protagonista Dominique Marceau é sulgada polo asesinato de Gilbert Tellier o músico cheo de talento recentemente saído do conservatorio os abogados tentan atopar un móvil que explique a súa conducta paisón, vinganza ou accidente entre as testemunhas están os coñecidos de Gilbert os antigos amantes de Dominique e ademais a súa irmán Anne estudiante de violín e prometida de Gilbert os datos que van proporcionando as testemunhas permiten reconstruir as personalidades As de Dominique e Gilbert son máis útiles que as elocuentes alegacións dos abogados Un filme que en 1960 recibiu o Globo de Ouro, a mellor película estrangeira Que tamén, nese mesmo ano, recibiu o premio David de Donatello a mellor actriz estrangeira, Brigitte Bardot Que para min, eu creo que a mellor peli de Brigitte Bardot, nensiquera de Roger Badin Pois que, que decían que estaba moi ben e que se descubriu, non foi Henry George Crusoe eh, pues, eh, en unha rodase que foi bastante polémica porque ela se enrollou precisamente co, co protagonista de Gilbert Tellier el eh, se separou da, da súa namorada que estaba na pique de casar el ademais intentou suicidarse como, como na película e que ademais din que Henry George Crusoe desesperado pues, por las altanezas de Brigitte Bardot, pois pues, pues, case lle pegou no rodaxe o sea que un filme desde logo para poder ver este domingo, un filme ademais moi difícil de conseguir e de ver, porque non está en ninguna plataforma, e que poden ver os socios en exclusiva este próximo domingo a 6. E xa para a próxima semana no Cine Clube, outro clásico, pero deste chat do Cine Europeo, xa non español, el cochecito de Marco Ferreri. Papá, vamos a hacer una cosa. Levántate a e non hablemos máis del asunto. Que non quero perder la calma. A lo que te fastidia es gastarte el dinero. El dinero que es mío, que yo te he dado una carrera. ¡Basta! Bueno, pois pues un vello Para non ser menos cun un amigo descapacitado Quere que a familia lle merque unha cadeira de rodas eléctrica Para conseguila non vacilará con nada nin siquiera coxantase emocional a súa familia Un film inicialmente prohibido en España Vais a editura fascista de Francisco Franco Que no Festival de Venecia en 1960 Recibi o premio da crítica Tamén no San Jordi O mellor filme e mellor atora Pepe Isber Que os coitábamos aquí Dicendo que non quería levantarse da cama E o podemos ver nunha única sesión o próximo lunes, na sesión de filmoteca do, no Cineclube, na Casa da Cultura e o Mércores, pois, unha do que seguramente escoitamos moito de falar porque Alba Molina, pois, está fantástica facendo a promoción en este caso, Alba Molina é a filla de Antonio Flores do desaparecido Antonio Flores e é unha das protagonistas, unha casa a súa familia, en Flores para Antonio un documental de Elena Molina e Isaac la Cuesta, que podemos ver o próximo Mércores ás seis e ás nove Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo. Bueno pues, e, e Imos marchando de un filme emocionante Como este de Flores para António Con outro dos irmáns d'Ardennes Recentemente nadas Jessica, Perla, Julie Arián e Naima Viven nun refusio para nais novas Son cinco adolescentes que se criaron En circunstancias difíciles A Podemos ver tamén o próximo mércoles No barco de Valdehorras As 5 e as oito Con recentemente nadas dos irmãs d'Ardennes Marchamos Lo oyes? Va rápido, dan miedo Te lo he dicho, es normal en los bebés conoce la ciudad de que la ciudad de te era muy diferente entonces muy diferente